Розділ вісімнадцятий. Здоровий глуст. Що ж, оце і усе. Як я казала на самому початку, це насправді історія тіж. Вона розповіла нам усе тієї ночі, сидячи в ліжку з начальником поліції та завідувачем лікарні по один бік ліжка, і зміз Люї та мною по інший. Агі лежала на дивані, сигаретою кубеба, що тліла поруч і дивилася на ті із захопленням, змішаним із благоговінням. По-перше, сказала ті ж, звертаючись до начальника поліції. Ось два рушники, що фігурують у цій справі. Один – це той, яким три ночі тому підвісили тіло містера Джонсона до люстри, а інший – той, який мав на ім'я герой нібито Наклала на себе руки в зоопарку наступної ночі. «Бачите, обидва рушники однакові. Ви знаєте, що означає SPT, запитала вона. «Не можу сказати, що знаю», – відповів начальник поліції і узяв один із рушників. Хе. мовила ті ж. «Що ж, це означає «рушник для хворого пацієнта» і їх використовують у лікарнях, щоб прив'язувати пацієнтів із маренням. Проблема була в тому, що в лікарні не було жодного пацієнта з маренням достатньо сильного, щоб ходити, не кажучи вже про те, щоб підвисити тіло до люстри. Але перш ніж я дізналася від Бейца, що означає СПТ, то я була в зоопарку. Це було вчора вранці. Можливо, «Ви вірите, що самотня мапа може накласти на себе руки? Може і так, я не знаю. Але коли вона вішається на рулонному рушнику з лікарні Дюнкерк, я хочу знати, як вона дістала той рушник». «Ого», – сказав начальник поліції, – «то маленький негідник таки втік». «Не втік», – угідливо відповіла тіш. Вони і сказали, що він сумував за своїм доглядачем. Дуже добре, сказала я. А де ж тоді його доглядач? Де той чоловік, якого та мавпа так любила, що не могла без нього жити? Відповідь, панове, полягала в тому, що цей доглядач був пацієнтом лікарні Дюнкерк унаслідок того, що його ледь не розчавила насмерть та сама тварина, яка нібито за ним сумувала? Ім'я доглядача Веслі Баркер. Баркер? – вигукнув Томі. – Та це ж той великий англієць. Продовжуйте, тітко тіш. Я повернулася до лікарні з палким бажанням поговорити з Веслі Баркером. Але Веслі Баркера у лікарні не було. Його виписали три дні тому. Бейтс пригадав, як відносив його виписну картку ліфтеру близько сьомої години у вівторок увечері. Це, вочевидь, виводило Баркера зі справи, але я послала по Джейкобса і запитала його, наскільки легко людина може потрапити до будівлі лікарні вночі. Він сказав, що це неможливо. Двері завжди замкнені, входи до підвалу та пожежні драбини ведуть із внутрішнього двору, а двір замкнений і перебуває під наглядом вартового. Це, як я кажу, здавалося, виключало Веслі Баркера. Якби він був ззовні, він навряд чи міг би повернутися, не використавши динаміт. Я знову дістала свої нотатки і переглянула їх. Я не могла зрозуміти, як до цього були причетні міс Блейк та міс Лінда Сміт. Вони були денними медсестрами в палаті Кей. Міс Сміт старшою а міс Блейк – її помічницею. У мене було кілька записів про них. У вівторок о півночі міс Сміт вмовила нічну медсестру піти з неї до підвалу, де в шафках зберігається одяг пацієнтів. Вона на який час зникла, і коли Бейтс побачив її пізніше, тимнуватий згорток, можливо, з одягом. А чому? Начальник поліції напустив на себе Мудрий вигляд. Він мав звичку смикати носом, неначе кролик. Наступного ранку, коли міс Блейк захворіла, ми чули, як міс Сміт плакала у своїй кімнаті і звинувачувала себе в стані дівчини, вела далі тише. Знову ж таки. Чому? У середину ночі міс Блейк, усе ще слабка й хвора, провела ретельний обшук третього поверху. Жодна інша медсестра у будівлі не пішла б туди чи до моргу, а пізніше на дах, як це зробила вона. Звісно, дівчину вела якась вагома причина. Але яка? Тієї ночі, слідуючи заміс Блейк на дах мого племінника, скинули крізь дахове вікно. Пізніше він зізнався про укус на плечі. Тієї ж ночі, вочевидь, у пориви, без глуздо жорстокості в лабораторію вбили морських свинок і забрали трьох кроликів. Міс Блейк була там. Мій племінник згодом зізнався, що знайшов там розетку з домашньої туфельки. Знову? Чому? Тіж зупинилася і подивилася на начальника поліції, який сидів, погладжуючи підборіддя. А як би ви взялися за цю справу? «Пане начальнику поліції», – вимагала тіж. «Імовірно, так само, як і ви», – сказав він, дивлячись на неї з поблажливою посмішкою. «Коли ми знаємо відповідь, легко сказати, що 2 плюс 2 – це 4. Але ви даєте мені четвірку і питаєте, чи ви дійшли цього висновку, додавши 3 і 1» чи два і два, чи чотири і нуль. Маючи певну кількість доказів, логічний розум, часто досягає дивовижних результатів, але зазвичай нетренований розум. Те, що ви досягли такого успіху, моя шановна леді, я вважаю видатним. Так, видатним. Маючи ті самі докази, наполягала ті ж, ви б дійшли того самого результату. «Безсумнівно!» «Що ж, м'яко мовила тіж. дивно, що я не змогла. Було кілька прогалин, які мій розум не міг перестрибнути. І я помітила, що ваші люди тут, здається, відчували те саме. Здавалося, що від рулонного рушника із зоопарку до коричневого твідого пальта Джонсона чимала відстань. Начальник поліції – виглядав збентеженим. «Тож, яким саме розумовим процесом ви пов'язали ці дві речі?» – запитав він, смикуючи носом. «Я їх не пов'язувала». – спокійно відповіла тіш. «Поки ви та ваші люди вимірювали відбитки пальців і збирали містера Джонсона по частинах звідусіль, куди його розкидало, я зробила те, що зробила будь-яка людина зі здоровим глуздом. Я пішла до міс Блейк і запитала її.